Gabo Peña, Gabo Metal Fábricas Aleor con Guitarri Ustot, amaboz garen programi da kaguela Eta ondo torri, mutiak Amaboz garen Bai, badalero gau ya iru lau Da bueno, gaur e... Eh, ba, geure festivalatxek azikoa berbetan Denako perotute gaur izan ja, Borka ikusiro bai jentin erantzune be Orda biela Ahosa eta bar eta bar Eta bueno, espero erau bai Geupe arrera ona etxizuei Eta beste baik metalfabrikazase Eta Ongi torri de asteaguz Da, bueno, ba, gaur sorpresa zu txiki bateaz gatoz ba, Erasoku etorri asku, ba, entrevista bat etxeko asmoaz Horria, erasoko Sergio. Sergio ha claro hartin eta bueno, beste bai, ba, ba entrevistas hasikoaz eta ia se kontataskon. bueno, gure Artin edo deitzuengotzago, es. Ia hartzen badosku. Ia <risa> hartzen espaskoa dago. Pagunak. Jaun Sergio. Jaixo. Jaun ondo no. torri meta fabrikara. A oso no, Da, da. da eskarik asko <risa> tartetxo txiki bat etxean eh, gerua segoteko, amensola saldi bat egiteko eta osan. Eh, da, bueno, ba. bai, gu Da bueno, ba. Egia, egia el caris que trablaco, el caris eta está bakarrik eh deste aldia xe caquen sea, ni ni eh ni de gustao, te nau que Arixe lortzeko, arixe lortzeko. Oria, oria. <laughs> ba bueno, da beste barik, ba zeuden 20 e, urte berren bira bat hasi zue, zeuden Gabe diskun ostabe ber hartze hori, ez? Da kasu bezazuen arden eta bueno, beste barik Horreri ba, orreri bueltaka hasiko gaz. Ba, zeran, zeran erabaki jenden, ba adibidez, hori biri etzie eta da zer nolako ba. garreri edo isaten ari den? Ba, gauza izan zuen e, duela zeizazpilla e, bete e, matxet matxet hozi, segazaun enezo en xa dituzidan, e, zanaz zaukala bueno, e, matxetez famuzu horren e, aga bera, bueno mezkla, konzatu bat egin eta komentatu eta, zidan autem basakien beak eratsuni eh, gabe 20 urte betetzen zituela eta bueno, ni gatzena bueno, gastetan askotan jozeginu un elkarrekin, bai eh, Josi eta bai Eraso, arrasioan genokaan eta bueno, bueno, ba, oke, ok, eztien Bizkat eh eh musika ogorran edo berritzaile moduan eh o giles txert ginen desberdinak, no, denon artian eh aurkitanesanekin eta bueno, eztienan santan komentatu zidan, ba, haber joko giniun festiola horretan, eta, eta baina joko jau, baina eta zemo ziten baihau lehenengo izkua bakarik Eta, hau, ah, ba, perfecto, hostia, ba, guai, xamazan. <risa> eta hola dizan. Eta ari gineen bat, eta genia, jau, jau, jau, jotzen, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Zeratu jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, hendiaren zat. Hizet inula guretzat. No está el juego.bar. baina bueno, igual jendeak ere gustu hartu eta oso gustu, da jendea osor cultura kantu mítico hauek, eta horrek bueno, ere guri ematen digu eh, indarra iasan, ade, ade. Ondo, ondo, ondo. eta san, bai bai. On, Eta horren arire zelan zelan hisenda, claro, hainbeste orain dela oi urteko disko bat. Bai. Eta horrek abestiak berriro jotie eh, Suposatzen dut Bueno, suposatzen dut, igual es eh, bai? e, mm -hmm. Eukingosen duzela abesti bat, batzukortik Igual esto zuzenak jo denpora askotak Baurida, de, baurida eh. ba, ba, Mintiko batzua dut beti joizen dituguna Baina, baina, baina, baina Baina, baina, baina dugu Baina, gero, hor batzuk alduta Dideztitura barruan, gure bizitza ba. e, Bai zeinaiz ez badete memoriak bueno a <risa> base batzuk eta egiazan eh sei serran igual gastetas un punto hori edo eh edo ba da kantua barruan zats eta eh zer zerkorduan edo ba egiten ahora eginduzen da pinpampipon ole saldi batzuk hasdu baina oh, gutxi egin Mikeuskari genian eta saina, egoera, geleblar, energi Energie, ger bezala, ger da zangeniak joa. Sei guai. O diria, "Pues te que ni energia, energía, energía. Energía, yo te, yo te ya oír. Baña, ellos izan da, opari bat o pariba. Eh, izan da o pariba. Ellos han eh onda la hoy ustedes, yo pensatuko, hoy urte barrocan, isco, joko genuni. Está gutxiago ahora fiski izan amoitoni, zaket, da opari bat moduan, ezta? Ta bueno, gainez, askoreno dizu aqui niñoen lurtanekin eh irriagu, e, bat, bai gure gure musikaietako orduan, jendeak enolartu duen diskoa eta ja fiskatuna bira ja buka tu unionen eta izan gaineko bara. Etorten da, como anillo al dedo, da igual eh, gareko, bolotxo batzuk fiskiagu edo hola eskalerritik 67 leputan edo ta, puta eta Ta biseta Torreidekoania, bueno, está está está en munduan edo askenean zakitu su viaje para tupodan, está está moduan, va, osatu, osatu Bai, zuek eta ustehot bai bestiok bai bai, eh. Bai, bai, bai. Gu ustehot hemen dano eta Bai, eh, uh -huh. Gerniken udiki ban holan pelota do andixo eta. Ni gogetzenago orgasetan askotan joldintzan induanara, jo, askotan iguale baina abatzena sorena jo, ba, guston gusta, ene gustia atope eta euren gustaren Bai, bai. <risa> ba, egize da <coughs> Gernikan, ba, erasoak beti zan dauela Olako harrera oso ona, ez da? Eta mm -hmm. publikoan aldeti beti erantzun bat egonda e, uh -huh. Zer handoa Bira hau eta ze uste dozu edo Zer pero dozu etopetie Metalfabrikako ambientien Nik uste e, Metalfabrikako Asuntorrekin edo, nik uste Jugu agendia dela Xikat E bai egabia zartako jendia edo gugibar gaztetan entzendako jendia eta pixak utzita ukana mundu gau eta baita gazte jendia Dez, gaur egun igual berrezkuratzen ari dena edo e, e, ikusten ari dena lehen deno aldiz disko e, hauen bueno, o disko honen e, bueno, ba, trexkotasun hori edo nik ustez, hain hainez gozatzen aiz ondala, zehilea eta goztiratez egiten guenian, pixakak okotzean publiki-boliki e, zentetzen genian, diskoak en fondo eh pasa esa nitula 20 urteak. O sea, azkenean igartzen da, bueno, ba, producción mailan edo bueno, orain da laburu oi testu koprosiaba seukala, baina kantuak eta itsak eta oso stay son metitu 20 urte, ni ez eta igartzen da pillats uzenien. Eh, ascoltan igual, bueno, entendi que agogola dugu bizatitan edo, ¿no? Con cierto que no va a eta gero gure kantu, eta uh, 30 dugunak e, gero jo ez e, garantitxuna, baina bueno, ezkenia ezin gara dut goz, egin du baina baina, igertzen dut ez, ez dula galtzen ozak, zikate nahiko ondo e, transmititzen da diskotik diskora dagoen rolliua ba, zait, nik kantu diskonekin edo, igertzen dut zoser espeziala dukala, bai, igertzen da eta bueno, ere bai, mutikoa zo gintu eta bueno <risa> <risa> bai, hori gupen abaritu izan dugu eta guri beda de oso nien atrapadozkun, gazte eta gupen abaritu dugu amen, ba, metalfabrikara urbildu ez dan jendie edo gerrikoa, ba hoin, ba hogeita ba, ama piku, berroi urtera heltzen dauenak ba hazi dala urbiltzen, galdezka sarrerak nola lortu eta hori dana, eta orduen baina nabaritu dugu olako sentipen bat dauela garai hortakoa eta di bai disko honekiko, ezta eta orduen, oh, bas, sale horreri esan adirasi nahi zagoa berbaia ja, ze aurkituko dauen metafabrikara urbiltzea erabakitzen dauen horrek e, hogetan ba, barren ba, nik ustepe, zenera aurkituko dauen ada, e, bueno, e, edazon esentzia eta zeneko indar hori E, gero ere bai Gerriko da, behar bada Gu oso komodo sentitzen gara Bai dizka honekin eta Piskat e, Jandaren erantzun horrekin Dizka honek duen erantzun horrekin edo Oso gustura sentitzen gara eta Guk Tola e, ba, gainean gustura sentitzen garenean edo Piskat Gertzen zaigu Beste sentazioa edo, edo, edo, edo imat, Rolo Gualiori edo Baina bueno, nik gu beti bezala gurera beti ematera da na tabla eh, eh, gainean. Hori da. Tabla gainean egotea azkenian eragetKeysio. Eh, da gauza bat eh, asteko az, momenturik onena Jaizuk. Droga Droga gogorra. <laughs> <laughs> <haz> eta, eta merkea. <laughs> Hemen denpora repikatzen bai zerrepikatzen bai jente noztalgikoa hogetan mapiku berrogei urte inguruko jentea bazelan e, ondala hogei urte e, erantzunigabek zela gogor joan eta berriro dekila gogoa joteko, oza sea, ekusteko eta berriro berpistu de lauren gara mario rokerue baina gaur egun erasok ze eskeni altxo gazteriziri, hau da gazte, gazteri zelan engaitze altxo erasok. Nikuzut eh da koliusua sintitzen gara oraindik ere pixkat eh aduztia eh, de modua no, no, noveda de txet berritzaile modua nierazkotan baina ia da ezin ezkoa dela hori hori sintitzea da gu du daukagun sentizertypen hori ni gbetzen gastegenean edo eh ez dagoela eh, Erika hori edo gasberri bat edontzeko, Erika hori edo eta eta are gutxiago ja, bueno, ba, ogei urte ta piku germantalde sar bateko ja <risa> ta. Nik nik ulpet eh? nik gusteginia nei bai. Idiazko tangar trai talde batero. Ba gustatu e, bate, ba, izan zait, berengo ba, berengo ba, diskoa honena, no? clásico, clásico básico. Ja. Yeah. bai, mare, ba bi hirura gondo. Eta gero galdetzen eta ego apatian, berrezkura Baina niba dakit, niba dakit, eh, talde hori edo, beti homo dela hor. Ezken egan, ez eh, dakazut emurratan erako. Nik uste, kaste jendia horregun da dut, ezka hain beste hau elegiteko eh, ah, ez dakala ilusio hori edo. Eta gainiz, ez du laik usten, eh, gauz bat, provokat zahilia moduan. Ez ikusten laik usten gauz bat, eh, ostras, zesan eh, duen Ni gaue, bizko batek este no en en la la discoteque, escoatz ez zaula, eso sergafo la está aquí un barruño artesana, hostia, que da. Cómo mola. Eta gaur egonik ez, no estoy día, etcétera, corri. Eta are gutxiago e, metalarekin. Metalago, nigigarriet duela 10, 12 urtetik ona edo e, hilda dagoela. Hilda. Dago a da dago, hori bai. festivala handitan sí. da napetauta, ez metalika eta hori oh, este, vale, horidan orakigu, vale. España. Dos, dos berriak edo entuteko, gainer ezta, ez está ez atera igual. Eh, dos berriak oso e, ezagite, aportuda hori e, hori ere izan like, eh? baina nik igatzen na gastehendia metal edo Garlengua ja, batzen naiz zanitala ondarribin, nobinan jotzen, eta esaten ziaten, nire beti, darribik, jendienak inberi izan etorla raziona, eta musikari oso nakatea diendik, baina esaten ziaten, ja e, ez zeudela taldiak. Gaste e, jendienak hartzen, bateria bat, gitarra bat tabo, eta baxua. Ez zegoela, zeudela utzik, eta eta da, ba, e, Hautzen, batzen, hau zen, hau zen, pintuan 16 talde, hogei talde, 33 33 gelata sartuta, eh únيروس, apimpafón. Es, uste, ni kazo zakasko la tu Eta metala batez ere asko galdu do. Nire ustez. Egertzen da, eh? jendearen eh eh herrea de quinquonsertuetan eta, eta bueno, esa izango dizu zureke eta eh? Bai, yeah. bueno, gu antolatzaile moduen, eh, ¿no es, metal konzert e moduen. Bai. Ari, gente gitxia bai. <tose> bañaia, ya, bañá es, ya, bañaia, ya, antolatzaile moduen. Suez eh música eh modua. Igerriko zenuketen. Bai, bai. Hombre, bai, oribu, ten, bai. tempora gascoal da bai ikusten dugu, baina gaur egonin bai ikusten da bai, ondino talde pilloa dauzela, jendeak badituela goak, urtetzen sea, die taldiek. Baina, bueno, igual ez da presentzia hori, ez? Lehen igual konzertu gehiagot esien, ez da bakarik festivala, gero, ez da bakarik sinuko gazte txede mugimendu hori askoz be, be zabalagoa zan nitzagoa zan, aukera be bai da gaur egun ja zabaldu da hainbeste nik uste hori kontsumo era hori ez zeleen freskotasun esan nik uste zuizuen kontzertu bat era bateko bat tal baina gaur egun inigual ba, gehi hau da etiketa uta edo aspeito horretatik ez Beito, hori detalle ba, zel, bat zeleen berra bat ez da hainbesteko etiketa bat ori da, ori da. E, gu azkenian zaitzen ikintuzten e, milia etiketetan digo que nadie. Pero hoy garren urte, guztiak gutxiera edo bueno, son e, mm. biskatzan, de sistema, bueno, es un crossover, crossover. Pisca tan, pisca dane digo. 80simo de marcar la ortan egontan trole bat oso, bueno, va. Ahí son cortas una, son de un tazónación, no sé, Eta ez eta daida jarkore, eso de baina dana da. da al milímetro. Están cerca Metal Technik, eh no sé qué. Pues vegetariano. O sea, está está bien explicado. Así ni andan sartu gaituz e mulzo eta metade zuzera hau eta zuzera. Bueno, es que y ¡Saya Jarzia! Etiqueta haciendo una de ahí, ¡Saya Jarzia! Nunca bueno, ¿no? Oiga, oiga, ver es tal de va a tener esencia Oiga, desverdintas sonoras O desverdintas sonoras Oiga, es que aquí tiene un sartudo Vale, vale, estilo la metalada Vale, vale, perfecto Vaña, ¿qué hacer? Oiga, un rollo Oiga, oiga, metaco Garantichuena, igual Oeta, ya es metalada Bueno, carican, eh, sin música estilo tan, eh Vaña, bueno Bueno, obiaren zakot talde baten tertzipiorik garrakitua ez jakitean uzartu. Yeah. Eta bueno, azkenien urte pilotsue daro hasoe eta azkenien 20 27 ba, piku urtetan, ba, aldaketak egotie ezinezkoa da, ezta? Da bueno. jakinen dugu bai zelan sautzenontzen momentuen eh, informazioaga eta vai. da ganera hor bueno, eh Bai, bueno, gu bakarrik bakista bakarrik gabtudeu eh, eh, eh amaiurrek talia utzizun, binilla eta lau, bineta bosgarren urtian, bueno, azbatu zantzitune, berarriak ina, bueno, azbatu zantzitun, bla, txikate, gogorra edo, eta, Ander zartuzan, gure, kuarrilako Ander, estiziako gitarrista, eta, bueno, ba, Ander ekin onginan, e, binilla eta, amabir, arte garratu gindela, ez gara baina, justo, zena ere gindela, ba, eh, barrikadan konflikto hori eta, bueno, ba, barrikadako bateria hibi bazan ba, ba estijeko bateria eta, Dei. karo, zantzion handerreiz eh, nahi alde jo bajua barrikadan <risa> eta baiet ba, ba, ba, ba, zantzion eta, duan, ba, gure irugarren malaketa izan zantan, baxua bilatzia eta zekitzeko ba, eibai, eh, mitoziako bajista bai zautzen giniun eta gustoko giniun eta behitu benion, da gustu datan, barragun arte egia zen, asko eta izan estitu gizan gizan dia, pixkat, bueno, ba, naturalak, edo eta putaz gugo eta bueno e, nik hortaz, ez neske jatzen egia zen eta yeah, yeah. gai bai, egia zen e, jatuztenetik anego bat, pixkatan dugu hori ba, gaztetasun puntu hori eragaz, eta gaitzak eta, eta bueno egia zen atila, De bat, hitu, negun maile, da, da, da, no bat, vas, escutamago. Egun onaitugu, ene egun txarrakebait, zauno, hazu. Ja. Amiada, eskerian. Ibai es i, je, ibai es etzen dugu hemen lekitxerra. Es curioso kur, iru itu asko, ¿está? Isetie lekitxer bat zaratzeko talde baten joten eta errabetik aprobat. Ikas ez kausan, ze egiaztatzen maizu eh, anderrek, bueno, garrika de caminos zeniena gainez gai, solidaritatea, en eh, itun ya ja, contacto bat eta eta, eta uh -huh. bueno, ya Ibaiekin itzegin da, baina hondikan jakin gabe, kantua, eta amaiure geto genion, eta amaiure gustera, antitun pareu al concerto gurekik, oza gurekik, oza, gurekik, oza gurekik, oza, gurekian zan bicarrengo tanda horretan, ego uh -huh. sea, baina Ibaien eh? o sea, asunta izan zan zan zan genion, arizen goiago baina gistat da rutuaz dago, bale zene dago una da E, tipo jator bat e, gustora, gustazioena talego zeena, eta ni la pizkat eh pentsatu, no? Se se bajista, se bajista eso que ni eta eta beti izan diago rollegona mitozik jendiarekin eta eta bueno, eta, eta, bueno, ba, eta hau, oh, hostia puta madre, claro, no? te funciona, te ha gustado, Eh, da eh? <laughs> <laughs> <laughs> <por, kresala> <laughs> <laughs> na kostan galdenek. Kresala pues, kresala pues. De fichaje <laughs> <laughs> <haz> Tipo na. <haz> da bueno, 20 hey, urtekin jaraitzu da. Ba bueno, bakia on, nora bueno, es la ne Ba, pillo bat aldakuntza ondi zela bai estilo aldetik bai hori baina baki hau bai, bai adibidez sortu zanetik taldie gero orain gero atasan duen indizkue, bai ba baita herle internazionalak bai joten euteko bai, aukeri eduki senduenela ba ah, ah, matching ah, head, slayer eta holako taldiekin ah, eta adibidez nire galderi izan hori ez ba euskal herrihan bai ikusire zure eraso ba zer eragina eduki daben baina Gero Internacional Mayan berantzunik izan alde zuha Egia zan Bueno, moitu izan gara Gutsi, oso gutsi Baina Egia zan Guri Ez giniun Ez giniun hortazpensatzen Ez giniun hortazpensatu Ez giniun hinius nahi izan musikaz bizi Ez ta giniun explikatu Azotan gabezen diguten asunto da Nik zuten Eta anka que lo eta a eskenian naik e askenean eh pues tenéis junio sanilla la vives londres era festival bacara hotzen e puta madre baina oigania un gente dana den echea voltatzeko goguakei <risa> e bai, puta madre si bai bai ha subido Mañana estos, ni es que Mañana Anecdótico. Anecdótico. Ori, música tikmus bici músicas. Claro. Ori, ori, ori argi la nada de las es bici. Eh, música diferente Es que eran gure bizitza beti dago musikari lo trata de Baina, baina, bueno, baina, danarakigu, da zuek bai, zuek bai, zuek bai, zuek bai Bueno, eta beste barit baigual ja gure agurtzen joango gara Eta, ber Sergio, ze abestigaz agurtuko dugu, edo Ba, nik adiretz, eh, oso gutzura gaude de, azken dizkarekin Azko kesaten den digute, eh, gure, gure dizkorik onena dela Azkenen guai, inoren lurretan eta, bueno, ba, ez dakit, nik adibidez e, bizkortetik, ba, bigarreko kantua, azalarazten, ziztik gula kasorik asko egin, eta zuzenean asko gustatzen zutatze jo jendiari, eta, bueno, gure oso guztuak jotzen diagun kantua, azalarazten, eta gainez, e, oso nu da torze, bizkat itzegiten du e, memoria historikoari buruz, ezkenia, bueno, gara egun oso pilpian dagoen asuntua, da, bueno, nik bizko guztetan, zaitzena bizkat memoria historikoaz eta, ma, bizkat, ma, egiten, eta bizkat, ba, itzegiten du, ba, la, honik ere bazidela, badidela eh, agureak eldurreze, no? Zalera azten ez dutela garratean, eh, zer, garratean ez zain eh, esatean, no? Bueno, Horriburu ziztegiten dut eta, bueno, zentu da oso gustoko dugu, eta ahez gustoko dut, ez dut? Seguro horien vale. zunko dugu, ez vale, da? Zala vale. <laughs> nabeta marrien? Bai, hori gogoia gutxu, bai. De zutoi daia, bai, hasitzen. Bai, bai, bai disputa, ya, ba, eskerrik asko Sergio Guguaz, hau eh, konpartitzarren. Eta Saruak no? 90ian hemen atope egongo gera, desesperazioa -e beolana -e egotea da beste barik. Bai, bai. Eskerrik asko. Zuai. Eh, eta hemen ikusiko gara. Oi, bai, gustatu eh, Irrica eta Chabe corre, Irrica europeko hasartzeko ari ari ari eskerrik asko eskerrik asko azterra eskerrik asko ari ari Eukirau Eraso Sergio Eukirau Gero Mikrotartian Eta Azarokako Getamar, ba, Metalfabrikan Eukirau Geroz, Gure Artin Eta beste talde batzukin batera Eta well. beste baik ba, Jakine ospan eta Aztrandak azuela Zarrerak zalgai Aurreti xas nahi basu eia Eukizarreria Dat jakin be bai, ba, bertan Egunien be ongo dizela Eta sosketatxu bat, deko gortik ezta? Hori, da, Hori. Facebookien deko sosketa bat Elkarbanatzen duena kartela... Zosketan sartuko da, Elkarbanatu eta norekin donogaz etorteko asmoadeko zune jartxie eta horregaz ja sartuko zara. Eta igande honetan eingo dugu, okerezban hauen igande juntzien edo, iaiten dugu zosketa horretik abisauko dugu Facebooka. Fakins, batetak eixa komparti, eta obetuen kompartiuten da benak, ba... Okerak eixa, bat... Tongo Daba no, bueno, beste baik, ba moment da azti ba, badaus, eh? vale, vale. e motu ten, sarrerak badago bada uzela. Badauz, badauz, ondino badauz. Bai, mugimendu txuen abaritu izan da. Ori, ikusi dugu jente asko komentado sco, jente asko hasi Da espererau Astra petatie, hostia, ia ah, peña va... animatendan, cojones. Ori, no, no, bueno, joko gara beste talde batine. Bai. Eh? No 1990riendeko un beste talde bategaz, joko gara. Eurek diez Ukaia, eh, arrati inguruko a diez. Eta honek nik eh, ikusi ikusiote zuzenien eta gogor etorriko dies, eh? Gor, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eh, egurtuko da metal moderno aste guai, bai. Hori da, metal moderno hoy. Bai. Hardcore edo <risa> es? Hardcore metal. <risa> Gaur egongo gastel metal edo eh, era. Sergio ke se han dado modo bien esa ba bueno, eh aurkeztuko ba Ukaia Euren Demons and Gods Avestige, melda sasugas Sartu Welder Welder New pa egurre txotxo. Egurre. Bai, bai, ba, esan dugu eraso ukaia eta badakigu metal beti formato berdin era biltzen dugola, da 3. taldetzua falta ja asko hor. Eta 3. taldetzoa hemen hurbilekoak e, deko guz talde desberdinetan esagotu duen jentia, ba, elkartu die eta horre proiektutxu berri bat e, sortu dabe eta benetan e, injartzu hasi dabe ta gogotzu hasi dabe euren e, musikie jorratzen, ezta? Oindala gitxi ikusi genuzen e, olako chapelketatu e, bat edo izan san sornotzan, baina le aldiz e, taula gainien e, igoko askuz hemen publiko aurrien e, metalfabrikan fabrikan eta hone die hienti taldie Ibarangeluti da e, datoskuz euren e, lan barritxuegaz hasidie ja euren e, soinuek eta topetan eta ba besteribarik ba hemen be, badekugu ezagun ematen zaeneko ba a ber suentzak iping gugu hientui hienti oroitu zabesti za Now we're back. Broma gitxi gure hientigaz Eneko harri ta zurri txistezu Famau, famau kantanti, eh Joder, hain eko izendala Entzute ah, nemozera ah, ah, la intzur ah. Epa, cabrones ba. Bueno, bago, razarako geta marrien Amen, metalfabrikan, topeko doguna Edo topeko dozuena, urbiltzi erabakitzen itzen bada zuen Horieta Soak sabalik, hartuko zeitzu egu dan hori DJ no, ba. Filo beukingu dugu, eta asez? Eta horretaz gain DJ Filo uko dugu, ja errepikatzen dugu, az aurreko baten beukienun, salat apolitxat aban, da aurrekoan berrepikatzeko. O, o. O, o. Ezan ban, txandala gazetorreko gala, burba txandal metale gaten, <laughs> jarriko beuela bere nadidaz txandala, eta... <laughs> Eta hori geurregonda etorteko Baina azka nien ezin izin deula Fai, fai, da, fai Eta bueno, Metalfabrika Bai, badeko gogoetan barri Bai, hau inda lagitzi begon gara beste baten ezta Daipa mentzu batuen biko dako Halloween Halloween Metal Fest Bermión egon ginen Danok elkartzeko aukeriuk bertan da Benetan jaipo litze Oso ondo pasagen un Eharra Nibel itzela egon zan Eta benetan Pillo-pillo bago zegenun Eureka zelkarrizketatzeko aukeri bukioen unganera eta Benetan zorizona bertotik Eta aia beste urte askotarako Gup beti bai laguntzeko eta bertan egoteko prest Zorizonak so, so, eta bezarkadabat amendik Zepadakigu etxendamen lan guztizia Zardaguen atzetik eta Aupa bat, eutzi goxai eta egurre. Hori, beste bosteun urte gitzienez Gitzienez Eta lea, zuz eta barra moten egonsarroen Dala egitzi gonzarela, ez da inun, edo Egon gara, egon zari, egon Ba, konteu, konteu e, e, gure entzule Ego ba, guri nahiko tabarra mundu zue Olako aborto, ah, eh, osea <ríe> <risa> Bai, ez, yes. gerniketik talde txua joan ginen Ba, joan ginen Joan ginen Dano joan ginen abortez ikusteko asmoagaz Egizi san festivala abortez eta Entonbet zien, bat ezbeta Blaest, san besti, ez da? Baina Arritxuzkuna san batezbe Entonbetzala cabeza de cartel, naiz eta gaur egun nabortez beste maila baten egon. Aur kitzen dagun, aurkitzen dagun aurkitzen dagun e... mm, logika bakarrada Entonbet, ek, ba, bisi giustizadara la death metal egiten eta jente asko dakarrela. Baina gu egon ginen ikusten, da bortezen puestaen eszena, musiki eta dana, kantzontxia ka, ka, kantzontxia, hauzteko modu admitu ba? Admitu dut, horren musika sali ez ni bai gehiago naz maia sali, eh? eta behin egon nintzen aborteteko kontzertu baten, eta hasi nintzen kontzertu ikusten, e, endikagaz, e, ametik agur bat, dika. lagarren ja, filan edo hasi nintzen, eta bueno, endikagan itzin hauen, eta nika maitxun hauen, ba igual, egon da hogei garren filan, edo Baze, han, uff e, e, bai mu, Ez da, musiki entzuten ez daite asko gombazien Baina musiki e, bizi Eta ingurukoan, bueno, bueno, nane Ba, zeisen sana Benetan, esperientzi kuriosoa izen Eta maitzu noan kontzertu ikusti, eh? Ke konzte? Atzi, baina maitzu Epa <risa> Eta, bueno Beste barik sartuko abortezen Azkenengo diskoko terrorbizioneko Canta bat, hori da Arira, eh? Arira Ay, bien trabajado. Esto sueñe ne, y... <risa> esto sueñe ne cómodo en gure dosunak arrisu claro. Claro, Dale. Amen, Eukiroz, aborte Impresionante Zeran geratze zari, hori txunda Direktu, bai, impresionante Bai, ba, ikusi gendun batzukzuk Ez, ah, nik edo ondala bai. espaldi ikusi <laughs> nena Espaldi ikusi e, Amaieri, jo, ganera ba. gozatzen azbukari Izen zala la hostea bai, bai, bai, konsertu guztiz Egu bai, bai. remoten bomboari Dazkenen guan ondino ari nio Bai, bai, ni harrituztien bat ez Zelen jokatzen bien eh, Argizekin eta keiegas eta Eurek ez la mugitzen, osea, se han puesto en este nada de soinu ultraproceso hautatik pasako gara beste soinu batzutara Ni Nik aurkeztugoten taldie fre. Ne? Astebatu. Bloque. Un like. Atasco. Eta okeratu da dena bestea da racional. Ellos. Y ya, de una seguida son ¿Eh? también ultra producido que dice eh? la industria industria la vaina topera eh? topera que es lo que que se ha no, que se ¿no? de ulen fier factor y no bueno bueno, bueno sí, vain en ir toquete en fin. es gau nevai aparte a junta se la maya jantziche <laughs> <toriza. laughs> <Back. laughs> Bakite Ez rengoan besta estilo bateaz Nator, oinarte estogotuzte sekule Ipini dugu nik eta Ganera bakite zuzarela oso salie Baina bueno, jarro kapurtu bateaz e, Nator rengoan e, Aurtona eta bedizkotzu bat 2000 batetikoaz, nik aspalditzi jarraitze doaz Pioa guzete jazten talde bada Erik Martensson da berran Aotza, multikodesa Kompositorra, instrumento pio baxoten duz Produktera bebai Gainera datorren aztien edo bihazte barru datoz Bartzelonara eta Madrigera ez daite aukeriuko gaten joateko, aligin baina bueno eta ba euren abesti bat aukeratu doa, azkenen godizkokoa e abestiz ez da, baina estribillon zati baten erderaz esaten dauz iruitz oso onak eta ba guztokagazten dedikeu, bate, alde batetik gaur reguzkizeri hogei urteta gero urten dazkulako Hogei <laughs> <Course in the background> urteta gero? Hogei urteta gero? Hogei Hengo ba debo, usteo tengo debo la gira bat es que, Ogei urte Ogei arren urte urrena ba, Ima gineu ze luzein jaztezen honeko gehiagunek <risa> ba, Gero beste alde batetik ba... <risa> <risa> Beste alde batetik Euren ideak eta euren e, Idealagaitxik borroka Andabizan jente guzti Beste alde batetik egoera txar bat pasetan daben jente guzti horreri edo gaizoe dabizen jente guzti horreri esetzi eta zuentzako eklipsen bibala victoria bestize gogor beti be. eta seguru perrekoiatzuela hau patxikito dale egisako gehi urtein jabe moerun ba, beste hogehi urte ero geisha guain jabe talde batean ahukunaz eta euskal herri ditzulegunaz jake erasoa segon gazan eta perak komentaroa gaine eurakine onzin eundalak itxi joten eudak josilobiri eta egis esan ba nobe nostalgiko epinin itxan entzune banen eta mendizeke e, nintzatetika ba, bai Mikel eta Odeieri ba Ba, ratxelako da, asko guztaten gakoela, eta eta beste bai, ba... Seguriena gogotxu ongorizelako guentzuteko, ze... Badire urte pilo bat adibidezen usteote... Laotama bostein sortu eta pimi eta lauan itxiin benela. Eta... Ba, <coughs> pasan urtien batzeko hasi azizien eta ongo urtien adibidez erasoaz joten egon zin. Eta, ba... Beste barik. Ba, gaina usteote... Iraiak amala guen izan zela. Bai. Eta, ba, bueno, ba, beste baik Guke metalfabrikan eguik horoz eraso Eta beraz batea ongorizuen beste taldiek Azarroako tamarri naztu baik Hemen ongoaz metalfabrika Aztran Eta, ba, bueno, ba, Welder, neizunin sartu Be Beste baik bota Kristaletik Bueno, ba, espero zuekin eh, eh, Bogetan marriena Menei guztia eh? Metafabrikako Kontzertuan eta ba Beste barik gurtzen gurtzan jugaz, estamuteak Bai, eta koguratu zarrera dauzela Aztran eta ospan eta Suertibadeko zunba igual, eh, zosketan jokatu Horri da, Baña... zosketi bebai, be bada Iba da uela marchan Nik dana engoneke, bada espada Bada espada, bada, bada espada bada. <risa> Eta gero reventara Habe, <risa> no sé, ez Akin guztoko badeko zuen Gaurrentzundo zuen e, Musika playliste Spotifyen e, Ukiko zuela Eta Instagramen e, e... Sen liste Bai, hori da Komparti <risa> duko hori da Bistu irratitik es Eta Morir ah, es Eta metalfabriko <risa> Instagrametik Ondo, bueno, bag, Agurtzeko ba Betiko morun Klasikazo bateasun guaz Bai, gainera bai, bai, bai, gaur den poraz Ondo, gabiz batekoa Gaitxi bai, bai, bai, bai Eta, bueno Klasiko, klasikazo bate eh, asoango gara Txikito, posik, geur bai, bai, bai, bai, bai, on bai, maiak estutu Aspaldi hey. entzunbako talde bat Hemen ibil gara Jose Klasiko Ipiniko dugu, da, justo gaur arre, Arratzaldien e, irakurriote Notizi bat, zelan e, talde batek Ba, hau urte batzuk ban kontratu bat, berriro espiela Joko izen horren azpizen, ezirela batuko Estai ez zer, bada izer, eta ba Euren e, linian, ez da ba, e, beste, a, tale, asko a, e, es, Baina, honek honek Betidoaz, e, azubo Eta apurtu dabe kontratue eindabe, Eure nahi da bena, beti eindabe moduen Eta ba, Niri asko postoztu benetan Taldoaneko eri egin izena Eta benetan e, gogotsu joango nintzen ikusten Basuekin e, agurtuko gara Montlikru Talde herraldo llegaz Kickstart, my heart, abestize Temazo bat Eta bueno, beste bari Kogeta marrer arte Eta ondo segi Cierta aguda buena Peña Metal fábrica del arte